Romanul Adolescentului Miop. Pista 25 E umilitor să fii îndrăgostit, e penibil, e Mă înnăbuș. Cred că nu e adevărat nimic din cele ce am scris. Poate sunt obosit de drum, de Roma. Roma m-a fărămisat și m-a adunat iar. Dar dacă nu mai sunt eu, am să mă caut mâine prin oraș. Tot ce scriu acum sunt minciuni. Au trecut câteva ceasuri și s tot mi tot dragă. Dar mâine, dar peste un an, peste zece ani, Trebuia să tac 10 ani. De ce am scris în jurnal? N-am izbutit nici să mă liniștesc. Cum aș putea întâlni acea fată? O în înapoi acloatelor. Întorcându-mă pe Corso, singur m-a folgerat o asemănare cu Nișca. Am avut aceeași tulburare ca ieri, dar acum știu. Fata seamănă cu Nișca, la ochi și la păr. Cum scriu de semin, mărturiseși umilitoare? Răsfoiesc la răstimpuri jurnalul și recitesc hotărârile. Le împlinesc cu greu. Sufăr, aceasta o simt. Sufăr stupid Sufletul mi-e de tristeți și apoi exaltat de bucurii. Când mi-amintesc de feti fetii, încerc un sentiment ciudat, înfiorător. Mă simt înlănțuit de un braț străin. E umiditor să numesc aceasta dragoste. Hotărârile mele mă copleșesc de tristețe disperate, fără sfârșit. Îmi spun mereu totul trece. Dar încurajarea mi se pare nedioabă. M-am întrebat cum am putut-o folosi atât timp fără să-i observ deșertăciunea. Dar dacă ea pare deșartă numai pentru că ispita e mai puternică decât mine, de aceea mi-o spun mereu, are să treacă. Au trecut și tristețile singurătății de la schid, au trecut și nostalgiele toamne și ispitele, totul trebuie să treacă. Ispita e puternică, nouă și ageră. Dar de ce am scris eu astă noapte despre ispite? Am uitat fătărârea. Dragostea nu trebuie alungată, ci stăpânită. Eu nu pot să o stăpânesc. De aceasta mă umilește. Dragostea e vinovată. Ea mă mângâie ca o gheară străină. E dragă. E dragă. Știu eu ce am. Nu înțeleg de ce mi-a fost teamă. N-am căutat eu dragostea. N-am voit eu să o cunosc și să o robesc. Aceasta e dragostea. Știu că aceasta e dragostea. Acum trebuie să o adâncesc și să o stăpânesc. Nu e umilitor. E dragă. Cuvintele sunt stupide. Cum l-aș putea rosti cuvântul pe care l-am învățat de la alții? De aceea eu nu sunt îndrăgostit. Sufletul meu nu e răscorit de dragoste. Fata nu mi-e dragă. mi -e dragă. Isula Capri. mi dragă Nișca. Noaptea în vagon spre Ancona. Nișca, Nișca, Nișca. Pe vapor către fiume. De ce am spus doi ani? mi dragă Nișca din noaptea când ne-am întors de la mănăstire. Mi-a fost dragă și mai mult la mare, în tren, la Iași. Nu vreau să înțeleg nimic. De ce să înțeleg? Adriatica e albastră și sufletul meu e senin. Poate au să-mi chiar în De De ce să nu fie dragă Mișca. Cum să spun? Înțeleg și simt altfel. Cotările l să le schimb. Sentimentul tragic al existenții îl păstrez. Mi-am amintit că vreau să fiu erou. Ce fac mai eroic decât o renunțare? Și o renunțare care să nu fie o extirpare nici o biruință chinuită de remușcări. Voi lăsa să-mi fie dragă nișca. Nu mă voi teme de acum să mă mărturisesc în singurătate. E dragă nișca. Voi tăinui pentru alții. Drumul mi-l voi urma cu prețul a oricâte îndurări. Dragostea trebuie să rămână și simt că va rămâne în suflet. Orice îndrăgostit își jură credință dragostei. Ceea ce fac toți cu de nebunie fac și eu. nu e adevărat. Nebunia mea nu este dragostea, ci eroismul. Iar eu nu sunt oricine. Aceasta o pot scrie cu funda sus. Viața nu mi-a fost servită. am construit-o eu cu nemucinit, cu lecturi, cu revolte. Ceea ce am îndurat doamnă nu a îndurat niciunul dintre contemporanii mei. Am luptat cu somnul, cu oboseala, cu poftele trupului meu tânăr, cu ispitele cărților amuzante, cu nebunia. Am înfrânt nebunia pentru că am voit eu, dar n-am fugit din fața ei. Când spun, îmi voi păstra dragostea, an după ani, tăinuită și neîntinată, trebuie să mă cred, pentru că o spun eu, singurul în care mă încred. O observație ciudată. De câte ori gândesc și scriu cuvântul voință, uit orice altceva, chiar pe Mișca. Dragostea Mișcăi mi-a acum departe. Va trebui să închid caietul și să privesc Adriatica. Iată că aceasta fac. Dacă se va observa schimbarea în țară, eu mă simt atât de schimbat. Multe gânduri au ajuns acum sentimente. Din intuiții au ajuns experiențe. Nu știu care parte din mine s-a schimbat, simt o reînnoire, mă simt mai viu, simt mai precis că aceasta e farnea mea, că acesta e sufletul meu. Nu pot lămuri nimic, simt. Dacă se va observa schimbarea, cum am să mă întâlnesc cu Nișca? Ei nu trebuie să-i spun, ea nu poate să înțeleagă de ce renunț. Ea m-ar primi chiar și nu soț. De aceasta sunt sigur, sufletul Nișca îmi aparține. I-am ghicit dorurile, nădejile, intențiile, totuși ea nu trebuie să știe cât mi dragă. Vreau să rămânem prieteni. Eu voi stări mai mult aflând cum altul o va stăpâni acolo, aproape de mine. Sunt un nebun și mă chinui în van. Nișca va renunța așa cum am renunțat și eu, dacă nu va pieri. Aceasta e lesne de înțeles. Va pieri, oricât de lungă i-ar fi agonia, dar Nișca va renunța să aleagă alt soț. Toate anticipările acestea n rost. Ne dragă niște. aceasta e singura realitate nouă alături de vechea realitate, eu, Restul sunt ipoteze și jocuri. Nu trebuie să-mi răpească timp. Toți mi-au spus, ai o nostalgie apuseană, aceasta din Cicina Italiei. N-a înțeles nimeni, nici mișca pe care am văzut-o rar, pretextând că-mi pregătesc examenele. Mi-a cerut să-i povestesc. Cum era să-i spun că am fost la Roma și de acolo la Napoli, apoi prin Ancona la Sime? Îmi urmam drumul cu pași dureroși. Tot ce încercam să uit creștea în amintire uriaș, asorbitor, viu, barbar. Singurătatea mă chemia, dar îmi rămasese mântuire, mijloc de împlinire al marelui meu gând. Vară petrecută mă rătăciți, fără să uit și fără să plâng. Mă întorceam la răstimpuri în orașul sub flăcări, aduceam caiete mari înnegrite, plecam cu un caiet și o carte. rătăceam prin munți, cheltuind puțin, dormind prin stâne, îndurând ploi reci. Începusem să mă obișnuiesc cu tulburarea, cu neliniștea. Socoteam că sufletul un va suferi veșnic mulțumit de ceea ce face. Am purtam singurătatea pe prin mănăstiri, prin orașe de Bunăre. Am fost și la schid. De ce să plâng? mi a spus revăzând mi chilia și n-am plâns. La schid, singurătatea mi se însenină, dar a fost numai o criză, care m-a tulburat mult. Nu disperam cu pieptul roșu de dor nemăturișit. Gândind la durere, iar nu la dragoste, îmi aminteam. Totul trebuie să treacă. 23. Meditație pentru două toamne. Cea din o țară începuse cu cheamarte sub castanii umezi de-a lungul bulevardelor, cealaltă cu ambiții și neliniști de muncă și amară în spasmul ei încăpățânat până la nebunie. Acum s-a pogorut iar seninul. Dar ne teamă. Vănuiesc ascuns în suflet nor de furtună. Tot ce am făcut până acum apropierea lentă și dureroasă de acea factură pe care îmi place au numit erou s-ar putea nărui. De aceea ne teamă de suferințele mele care își cer rodul. Acum. Doamna mă cheamă mai mult și mai adânc. Nimeni nu poate afla. Nici ca mă întăvărășește în rătăcirile mele de, parte de oraș. Câmpurile se înnăspresc, pădurile se însângerează. Nici ca mă socotește cel mai bun prieten pe care îl poate avea o fată. A început să creadă că orice nădejde de mai mult e deșartă. Gândul acesta a întristat-o mult. Iar eu îi sunt tot mai aproape de suflet și sufletul și ei crește din semințele duhului meu. Alături de viața dură, începută în fiecare dimineață cu aceeași învergire, sfârșită după miezul nopții cu. Hotărârea celui care știe că odihna se va pogori odată cu moartea, îmbiețuia în viața cunoscută de ceilalți. Publicam ce era mai puțin viu, mai puțin original, mai puțin prețios dintre paginile scrise. Celelalte erau confesiuni stranii, dureroase, enigmatice. Cine le a fi primit să le tipărească? Simțind apropierea eroismului, mă observam cu o grijă supărător de pretențioasă. Nici că aș păstra același loc. Lecturile anevoioase se prelungeau cu aceeași strictețe. Golurile culturii erau umplute cu aceeași metodă. Mă supravegheam etic, științificește, sentimental. Viețuiam într-o continuă febră cerebrală. Mă voiam om depășit. Cele ce am îndurat, experiențele ultimilor ani, singurătatea nemiloasă, taină, la fața. Oasele începeau să se rămbească altfel și privirile se schimbaseră Liniile, cuta spâncenelor, fruntea purtau fiecare o mască. Nimeni nu putea pătrunde dincolo. Mă o simbisem prin care mă unei singurătăți austere fără sfârșit. Eu așteptam un fapt hotărător. Renunțarea se împlinise. Așteptam încă o ispită care să o întărească. În durerea suprema se va lumina sufletul eroic. Faptul putea fi pricinuit de întâmplare sau de voința niștei. Dacă el nu s-ar întâmpla încă un an până la plecarea mea, biruiam. Cele ce scriu sunt încă atât de dacă aș continua, n-aș mai scrie povestire și jurnal. Iată, acesta sunt acum. Bărbatul care-și așteaptă ultimul asalt. Afară, pe câmpuri, pe străzi, e toamnă. Aici, în mansardă sunt eu. Puțin în pasă de toamna de afară, atât timp cât eu nu sunt încă împlinit. Neliniștea de până acum a făcut loc spai așteptării. Aștept halucinat și nu știu ce aștept, după cum nu știam nici acum două toamne. Titlul acestui capitol e fals. Nu voi scrie aici nicio meditație. Cu această pagină se încheie povestirea celor doi ani de experiențe de chemări și de biruințe asupra slăbiciunilor. Nu știu cum se va sfârși. Nu cunosc adică amănuntele, pentru că izbânda va trebui să fie de partea mea. Biruința finală e singura care dă sens și preț unei fătărâni. Până atunci sunt osândit neliniștilor și așteptărilor care m-a străbat zi și noapte. După plaie cerul e vânăt, dar stricile sunt încă îmbrăbonate. În curând voi aprinde lampa. Îmi ajung zgomote din stradă. De la masa mea zăresc doi plopi zbrențuiți departe într-o curte necunoscută. Plopi pe care i-au privit adolescența mea. Nu mai exalt retoric, nu știu aici laude doamnei, și nu-i insinuiesc nostalgiei. E destulă tristețe în mine, dar poate e tristeța celui care înțelege. Cu față liniștită cu pumni strânși, între cărți, aștept. Sfârșitul partii întâi Partea a doua 1. Prietenul meu, de ce nu mă lași să te văd? De ce fugi de mine? Eu nu știu să scriu. Am suferit mult și sufăr acum iar că nu-ți pot spune nimic. Tu mi-ascuzi Sega, da. Dacă ai să mă lași mult timp singură, am să mă îndrăgostesc de amintirile noastre și am să plâng. Nu poți bănui cât am îndurat eu alături de o familie mediocră și fericită care m-au ospătat de sărbători. M-au îndrăgit toți. Mamă, fiică, fiu, nepot, cine știe ce pun la cale? Și voiam să râd, să fiu veselă, să le mulțumesc. De ce nu ne-am întâlnit? Nu aș fi plâns atât. Nu știam nici eu de ce plâng. Poate de ciudă că se sfârșește încă un an. Nu știu, nu știu. Tot ce știu e că m-am gândit mult la tine, la tovărășia noastră, la Iași. Și mi-ai fost nesferit pentru că m-am gândit prea mult la tine și am vorbit de tine și ți-am împrumutat cuvintele, scrisul. Știi că fără să observ mă să scriu ca tine. Nu înțeleg de ce ai închis în casă și nu mai îngădui prietenilor să te vadă. Nici Radu nu înțelege. Aștept să-mi scrii. Viețuiesc asta pe singură. Familia care m-a stăpânit prizonieră în timpul sărbătorilor mi-a pierdut urma. Am stat o săptămână la Bibii. Știi ce făceam în loc să ne pregătim licența? Vorbeam de tine. Ești revoltător. Dar nu mai atât. Pentru că adversarii tăi erau un volum gros de texte românești secolul XVI și istorie de la Lang. Nu fii prea măguri de izbândă. Tu lucrezi ceva? Poate vizitele mele nu ar fi fost nici prea dese, nici prea lungi. Nu te aș fi făcut să-ți pierzi mult timp. Voiam să te văd, să-ți spun cele ce bănuiesc în jurul gândurilor familiei care m-a îndrăgit. fi stat amândoi, când odaița ta caldă a fi fost așa de frumos. Nu-ți mai amintești de noaptea ajunului, de Sarailiile traduci de vinul travechi, de prietena ta care a fost fericită, fericită? să ți amintești mai mult? Îți vestesc un singur termen, cinci zile. Trebuie să-mi scrii și apoi să-mi comunici ziua și ceasul când mă tumești. Poate vin și cu Bibi. Va fi o intrare cumplită. Prudență, până atunci, salutări de la Mișca. PS, nu să scrisoarea aceasta, o declarație. 2. Mișca, vrei să scriu de data aceasta o scrisoare sinceră? Sau a prefer scrisorile de asta, va și literare? N-am vrut să te văd, pentru că experiențe de mult bănuite și încurajate amenințau să-mi tulbure hotărâriile. Poate mai să înțelegi nimic. Până în ajunului mă stăpâneam și mă înfrângeam fără-ndoială, beruinții. Și atunci criza s-a trecut A primejuit roade pe care le-aștept, a slăbit pașii pe un drum care mă va duce departe. Tu nu bănuiești roadele eroismului meu și nu cunoști drumul. Nimeni nu-l cunoaște nici ca, nici fie nu ție voi de stăinui. Farmecul se în plăcere. Știu că te vei plânge de obscuritate, de alegorism excesiv, de neprietenie. Mișca, îți sunt cel mai bun prieten, pentru că sunt mai mult. Dacă am rămas departe de tine atât timp, am făcut-o pentru a mă pregăti la un fapt mare. Îi iubești faptele mari. Așadar, nu mă poți mustra. Crede-mă, am simțit și eu, deși fără lacrimi, lipsa, dar m-am înfrânt. Trebuie să rămân eu însumi, nu-i așa? Spune Mișca. Nu ai dreptate să-mi amintești noaptea de moșajun. Nu am uitat nimic. Nici venirea ta în amur cu de ger, nici rătăcirile pe la librării ca să-ți aleg cărți de daruri, nici privirile celor din cofetăria caldă care ne șocoteau logodici, pentru că-ți bături prea mult, iar eu îți cumpăram prea multe trăjituri, nici ceaiul din mansardă prelungit cu vin vechi. Ai venit la cinci, ai plecat a doua zi. Pentru mine ceasurile acela au însemnat prea mult. Știi, după miezul nopții când tu dormeai zâmbind, iar eu îți povesteam din în Kierkegaard, nu spuneai că ești fericită și neliniștită, nici că nu te-ai purtat ca o prietenă. Mai ai lăsat, să cred multe, multe. Și venirea lui Radu aproape de două și râsul nostru stingerit, când ne-ai o logodnă pe care am fi săvășit-o tainic. Tu ai înțeles de ce redeam noi atât? Și apoi, vizita la cerc, sala la perechi noi străine și fericite. Președintele bolnav comitet nou, studente din anul întâi pe care nu le cunoșteam, studenți din anul întâi care ne priveau obraznic. Câți mai rămăsesem din vechiul cerc? Florențele căsătorite, Nonora asimilată societății mediciniștilor, Gaidarov, Viorica, Mariuca, Bibi, nu mai eram decât noi și încă acei trei studenți mediocri de la drept. Și-a strâns inima și mie nișca. Dar dacă asta trebuie să se petreacă faptele, ei erau fericiți. Așa eram și noi și așa suntem când ne întâlnim. Dar nu cu ei. Și-ar fi suptit să ne întristăm, să lăcrămăm pe un trecut. Nu putem rămâne întotdeauna. În anul Sunt tot atât de stupit și eu care filozofez nostalgic în loc să încerc să scriu scrie o scrisoare frumoasă. Ar trebui să povestesc numai pentru noi doi întoarcerea acasă, aproape de zori, bucuroși că rămânem iarăși singuri. Ți-a amintit întoarcerea de la mănăstire cu aceleași bulevar de reci? În mansardă era cald și vin mult și prăjituri. Să coteam că vom întârziat de vorbă până dimineața. Dar n-a fost așa. Ai dormit cu mâna sub obraz, Așa cum făceam eu în copilărie. Buclele scurte fermecaseră ternă. De ce nu mă întreb cum am dormit eu atâtea nopți pe aceeași pernă, cu aceeași pijama? A adormit și mâinile tale în mâinile mele. Tu pe pat, eu pe jet. A fost original pur și astru. Așa cum iubesc eu să fie prietenia. S-a petrecut dimineața un singur gest care m-a înspremântat. Spunându-ți că sărutul nebănuit, Izbucnit spontan și durăros de lung, aproape de despărțire, a fost pricina claustării mele, ai să înțelegi? Ne-am salutat Nișca, și nu ca doi prieteni, și nu ca pricios, senzual, provizoriu. Ne-am sărutat. Iată mă Nișca, dacă te fac să roșești. Am scris acestea ca să-mi înțelegi singurătatea și să bănuiești îndurările mele. Am îndurat și eu, Nișca, mult. Am îndurat cu ochii aprinși, cu pumnii frământați, cu umerii încordați la masa de lucru. Totul trebuia să-și recâștige vechiul echilibru. Și eu aveam mult de scris, multe cărți care trebuiau citite, multe viziuni care trebuiau uitate. Criza nu e încă trecută. Prietena bună, n să te supeți dacă îmi voi păstra încă singurătatea. Mă vrei mare, nu-i așa? Vă cum știi, nu primești pe nimeni. Voi citi cu bucurie tot ce de scrie. Aștept. Dacă însă tu înduri nostalgii prea deprimante, spunem. Te voi vizita. Înainte de liniștea mea, trebuie să împlinesc liniștea prietenei. Plânsul tău e copilăresc și strânjenitor. De ce nu ai reacționat împotriva familiei care te-a ținut prizonieră? Și apoi de ce să plângi când ești încă atât de tânără? 3. Prietene, scrisoarea ta m-a îndurerat. Nu-mi lămurești nimic. Nu știi că înțeleg greu fără tine. De ce nu mă lași să vin? Eu cred că mi-ai scris ca să mă necăjești sau să mă ironizezi. Sufăr mult, singură. Înainte îți ceram ție staturi. Acum cui să le cer? Ai mințit, spunând că-mi ești prieten. Mi-ai făcut fără să știi cel mai mare rău. M-ai apropiat de tine, de gânduri tale, de prețuirile tale și apoi mai ai singură. Înapoi nu mă pot întoarce. Nu mai pot fi cea de acum doi ani. Și sunt atât de tristă. Și plâng, amintindu-mi fracțe de pe timpul când eram prieten buni. Firește, toate acestea o să treacă. De ce nu vrei să mă ajut și tu? Ești dator prieteniei față de Mișca. 4. Mișca, eu trebuie să rămân singur, oricât e ai supărat tu. Pentru că aceasta e voința mea pe care o ascult întotdeauna. Nu te, te face că nu înțelegi. Bănuiești multe și poate chiar ghicești. Nu aștepta să-ți dezvolui gândurile mele. Ești cea mai bună prietenă, dar sufletul meu rămâne al meu. Și mă împotrivesc îndrăjit ca un străin, toți trebuie să fie străini. Să-l Singur, nu te uit. În singurătate nimic nu se uită, și nu mai se liniștesc tulburările. Deosebirea este aceasta, că în singurătate pot iubi sau gândi un lucru, calm, senin, în timp ce în mijlocul celorlalți m-ar sugruma neliniștile, m-ar întuneca până la ură. Nu uit decât amintirile pe care le voiesc uitate. Prietenia noastră rămâne. Deși ceea ce mă hotărăște să nu te mai văd, eu o călcare a prieteniei. Tu... De ce nu vrei să întrebi? De ce te-am sărutat? Gândești că ne mai putem numi prieteni acum, cât timpul vărarea e proaspătă în creierul și în sângele meu? Tu accepti promiscuitatea sentimentală? Prietenia alături de sărutul pe buze. Eu mă răzvrătesc împotriva ei. Toate prieteniile sfârșesc aici. Se împrumută la început cărți, se ascultă concerte împreună, se prelungește vizitele până seara târziu, se strânge fiorat palma prietenei, Apoi sărutul sios, apoi îmbrățișarea pătimașă, apoi logodna sau colajul. Prietenia mea trebuie să rămână pură. Nu mă stăpânește rigiditatea unei morale mediocre, ci voința mea. Eu vreau să îmi rămâi numai prietena. Tu nu poți să-mi înțelegi distărarea? Și eu ca toți ceilalți. Și eu te-am sărutat după o noapte petrecută atât de nou și de eroic. De ce n-am putut rămâne stăpân până la capăt? Pe tine nu te sufocă mediocritatea acelui sărut? Și noi, prieteni austeri, vorbiți de rău și neînțelești în originala noastră prietenie, să sfârșim ca oricare dintre ultima mie de păriți universitare? Mă torturează până la obsesie gândul că ne-am lăsat în frânț acum la sfârșit de mediocritate. De aceea trebuie să ne despărțim pentru un răstimp. Nu vreau să înțelegi greșit despărțirea noastră. Nu se va rupe nimic, nu se va pierde, nu se va încheia nimic. Despărțirea cea mare se va înfăfri în toamnă când eu voi pleca în nord, iar tu în vreo țară caldă sau vei rămâne aici cu căsnicia de mediocră și comodă fericire. Vom rămâne câteva luni singuri, eu cu cărțile mele, tu cu prieteniile cele noi. Ne vom scrie cât mai mult. Dacă îți trebuie cărți, ți le voi trimite prin Radu. El e singurul pe care îl primesc foarte rar în mansardă. Mă întreb dacă lucrez, nici ca sunt atâtea lucruri care trebuie știute. Cărțile sunt mari, multe, ispititoare, nopțile sunt lungi. Anii aceștia i-am petrecut ca să-mi adun știință. De acum, cine știe ce voi face? Cel care se oprește la cărți e un sărman neputincios. Iar cel care trece pe lângă cărți e un schilod. Drumul meu trebuie să mă duc acolo unde vreau eu. Ce n-am să spun? Aceasta se va ști după cinci, zece sau cincizeci de ani. Dar nu e așa te cu mărturisirile mele obscure? Rugându-te să înțelegi și să-mi te sufezi, te salută prietenul tău. Pepe, știi că Radu iubește tot mai mult pe Viorica? E ciudat, se apropie doi ani de când a cunoscut-o și a îndrăgit-o. Radu niciodată n-a fost atât de statornic. S-a schimbat mult, dar tot mai rar citește. N-are să-i să se să realizeze o viață corectă, de aceasta sunt sigur. lipsește ceva, un resort lăuntric sau o axă sau o noțiune, Nu știu, dar Radu e menit ratării definitive. De aceea te întreb dacă tu știi ceva de la Viorica. Să stupid. Am uitat, iar că nu vrei să te împaci cu vechea ta prietenă. De ce niștea?" 5. Prietene, pentru un asemenea fapt să ne despărțim?" Sunt atât de tristă. Am sperit și nu știu cum să scriu ca să înțelegi sperința mea." Sângeam zi după zi. Mă deșteptam diminețile ostenită." Aș voi să fug, să fug. Știu cât sunt de stupidă să-ți mărturisesc dorurile mele." Tu ai voi să le împlinesc. Dar dacă nu știu cum, știu un singur lucru." pe care ți-l împărtășesc cu rugămintea de a-l cu vincios. Am nevoie de tine, de apropierea ta, de glasul tău, de trupul tău. Vreau să găsim vecini, de partea machinului. Îndur acum crize pe care nu le înțeleg. Iarăși te rog, de ce nu vrei să mă ajuți? Ele au să se limitezească, știu. Dar dacă mă vor ucide și pe mine în acea mediocritate care ne înspăimântă pe amândoi, te rog să mă ajuți, să mă aperi. Nu știu cum să scriu. Dar am început să mă tem de soartă, de oameni. Mă simt iarăși slabă și nici nu mai pot de ca dată. Nu mai mă pot preface. Altădată eram tristă și toți mă socoteau în neastâmpărată, ușoară, nepăsătoare. Acum toți înțeleg că sunt tristă. Și știi ce bănuiesc? e și pentru mine și pentru tine. Crezi că pe tine nu te bănuiesc toți că ești îndrăgostit și suset în singurătate? Îți spun aceasta ca, ca să înțelegi că pulsnicia ta e absurdă și primersioasă. Ai să te surmenezi și n-ai să construie niciuna din cărțile pe care le-ai făgăduit. Și apoi ești stupid pentru o nevinovată și de mult trecută sărutare să ne despărțim? Dar eu am uitat. Nu mai sunt tulburată nici de amintire. Tu dacă ai cu adevărat voință, uită! Primește să ne întâlnim iar și iar să te ca doi buni prieteni. să strânge mâna, Mișca. Post scriptum. Nu scrie, te rog, nimic de Viorica. Pe l-am văzut de câteva ori, dar n-am surprins nimic deosebit. 6. Mișca, am citit scrisoarea ta în cea mai frumoasă dimineață de iarnă, în cel mai alb oraș. Dacă ai ști cât mai ai să cobor jos în curtea cu zăpadă, Pe străzile cu soare, cu pomi, cu perechi fericite, Nișca m am închinuit iarăși cu amintiri, întunecând seninătatea rasturilor. Eu, care mă socotisem aproape liniștit, și îmi făgăduiam să te-nțelnesc, Mă înspăimânt nișca de mânia tragică pe care o simt deasupra-mi. cât m-aș însemna un cuvânt scris de la tine, iar mă tulbură. Lupta începe și biruința mă dăruiește după ceasuri lungi, și când totul a ajuns, iar amintire, un alt cuvânt scris o viorează și iar încete lupta. E stupit să mă plâng de consecințele unei hotărâri de ale mele. Eu am voit, eu trebuie să sufer. Eu o dovadă de slăbiciune scrisoarea aceasta care încete cu mărturii. Dar ar fi mai mare slăbiciunea dacă mi aș trimit -o. Nu șterg nimic și îți scriu că dimineața cerul și scrisoarea ta mi-au chinuit amar, disperat, prelung, ca o agonie. N-am putut citi nimic în acel ceas. Am trivit pe struită doi în însătățiți într-o curte albă. Nu nici ca tulburarea n-a trecut. Eu nu te pot vedea atât timp cât sărutul final stăruie să mă mustre. Înțelege-te, rog, și durerea mea, singur aici, într-o iarnă cu câmpuri, cu petreceri, cu săli luminate până în zori. Eu nu mă pot coborâ înainte de un fapt pe care îl aștept, dar nu-l înțeleg. Uită tristețea scesorii mele. Sunt tot atât de puternic, orică te ispite, m Amintește-ți că tinerețea e o criză. Nu supraviețuiesc decât câțiva nevuni, stăpâniți de patim sau de încoardări eroice. Tu cunoști, fătărilea mea. Acum cât timp sunt trist și tulburat, nu sunt erou. Trebuie să ajung. Viața mea nu acceptă compromisuri. Ori erou, ori anulat. De aceea lupt ca unul care știe că înapoi a lui e moartea, etică, sentimentală sau cerebrală. S-am spus prea mult, nu e așa? Același prieten. 7. Am venit la tine, dar am citit acel ciudat pilet de la ușă și m-am întors. Veneam cu vești, dar unul e înmormântat de viu la ce i-ar mai folosi. Se vorbesc multe prin oraș asupra claustrării tale. Zvonul pornit de la redacție povenește de o carte pe care o scrii și care va cuprinde 100 de coletoane. Dar e un zvon pe care nu-l crede nimeni. Prietenii tăi insinuează că ai fi îndrăgostit și că îngălțat cum ești nu vrei să te trădezi, deși singurătatea ta prelungită e atât de vorbitoare. Un alt zvon e de-a dreptul ofensator. Se șoptește anume, mai ales de către colegii din cerc că ești nebun. Nu te supăra, eu nu fac decât să reproduc fidelă cele ce mi-ajung la urechi. că socoteala lor ai înnebunit toamnă când ai publicat acele pagini de scandal. Nebun erai și mai înainte, pentru că sprieai întotdeauna la persoana întâi și pomeneai de tine ca de un supraom, pomeneai de carnea, sângele și duhul tău, ca și cum toți cititorii a fi fost obligați să le prostăvească. Acestea spun ei colegii de la firește, eu nu cred niciunul dintre zvonuri. Cred că vrei să faci o farsă și să lucrezi în tisnă la unul din mediocrele tale romane. Mi l-ai povestit asta iarnă și cred că nu se vor vinde. Pe mine mă poți primi, nu? Am și alte lucruri să-ți împărtășesc, care te-ar putea interesa. Asupra dragostei lui Bibi, asupra unui domn care mă cere de soție, asupra unui tânăr drăguț cu buze foarte frumoase care se prieten, etc. Direște, dacă ești prost crescut și te încăpătunești să nu mă primești, n-am să mă supăr. Să nu crezi că am să mă neurastenizez de dorul tău, n-am să te mai vizitez niciodată. În orice caz, te pot vesti că aceasta e singura scrisoare pe care o primești de la prietena ta, Nonora. 8. Nu mi-ai spus nimic, prieten erenit și răutăcios. Eu aștept lămuriri precise și tu mă mai mult. Nu știu ce și cât să înțeleg din scrisoarea ta. Cu cât o citesc mai mult, poate să sunt mai tulburată. Sunt eu, prietena, atât de ispititoare, Am rămas împreună noaptea de ajuns și nu mi-ai spus nimic. Am fost ca doi prieteni vechi și buni. De ce te-ai schimbat de atunci? Să fie acel sarman, sărut de care mă căiesc? Dar uită-l, uită-l! Tu care ai exaltat prietenia, te porți ca cel din urmă dintre prieteni.